Його товариш був у всьому протилежний, худерлявий, тонкий, як лозина, особливо в порівнянні із Данилом густе, цупке, як кінська грива, чорне волосся, швидше, правда, темнокоричневе, ніж просто чорне, ледь пробиті вусики над припухлими, ще трохи дитячими губами і очі кочовика-степовика, лише ніби трохи довші, ніж, звичайно, у його народу. Віє і ширший розріз очей, темних і блискучих. Шервари на ньому були зелені, а сорочка, можна було здогадатись, колись жовта. Ноги ж збиті у кров, значно гірше, ніж у Данила, бо ще не звикли до босоніжжя у степу. Айдар знав на цих теренах передусім коня, а не пішохіддя, але мовчав у дорозі, не зронивши ні слова, Хоч Данило чекав відщиняти якогось нарікання чи зойків. На щастя, обійшлось. Вони не засинали обоє ще мить. І в доторкові спин, чуваючи неодмінність їхньої на певний час спільної долі і намагаючись кожен у собі змиритись із товаришем, якого послав йому Бог, задавши роздратування і неприязнь, Бож, тут аж ніяк не місце для настрою і симпатій, чи антипатій. І плекання у собі ворожості і роздратування щодо іншого може скінчитися тим, що через те загинуть обоє. І тому це глушилося, і могло десь далеко лягти на дно. Мішалося із іншими почуттями, перепліталося із спогадами, з ностальгією, і з тривогою, які вони зараз жили, із простою, банальною, найпростішою проблемою вижити, не вмерти з голоду, зі спеки, не бути вбитими рукою ворога, не впасти, захворівши. Бо кожен необачний крок зараз, кожна зупинка може означати смерть. Невідомо. Чи вдалося їм обманути й насправді Ташкенську варту? Чи ескери Юнус Хана не чигають? І далі за ними по степу, а зброю у них лише по ножу на кожного. Тільки тікати, бігти геть, подалі від Ташкента, там. Війну в вітерець, різкий запах полину, і сухої землі приніс він із собою. І враз занило відчув полегкість, враз осягнув. За скільки років уперше він на волі, він на справжній волі, він сам собі господар. Щоб там далі не трапилось із ним, щоб взагалі не було попереду, але звичне. Дивне відчуття волі охопило його, як приплив щастя, нехай хвилинного, але справжнього. І він притулився міцніше спиною до маленького острова тепла серед цього безмежного степу, який, хотів чи ні, але трохи таки грів його і вже засинаючи, подумав. А може, якось і буде? Нічого, що воно мале, оте, чертеня, але чомусь із першого погляду видалось йому схожим на рись, а потім він вже інакше не називав про себе Айдара, як чертіням, може, якось та буде. Треба спати. Гайдар знав, що треба спати, І намагався не думати нічого, Просто не думати, Що росуд у степу, Як важка ноша, Нічого не розуміє, Нічого не знає, Тільки того, що великий і дужий На позір. Бо ж Гайдар вже знав, Що великий, то ще не витривалий, А тут треба мало їсти, Мало пити, і мало іти, і бігти, думати, і слухати степ. А не то вже не для них кефирів. Чому Бог послав йому невірного у товариші? Чому не було когось іншого, свого? За що? І тут він згадав, за що Бог міг карати його, і знову відігнав від себе думки і заплющив міцно очі, Дотикаючи широкої теплої спини оросуда і подумав. Добре, що він хоч сильний і не старий. Все ж таки він влаштував їхню втечу. Це він зробив. Він все продумав, може якось і дотягнуть до своїх, до рідних аулів, до батьківського роду.